Akta, den, den är ömtålig. Alltså, alltså, men kom igen och bär men, nu då. Du tänkte inte att du kunde kanske börja spela något lite mindre instrument än trummor, det inte, Martin. Det är inte så jobbigt. Vi ska bara ut men till bilen jag nu. Jag orkar inte. Ja. Alltså, akta! Är det, att att att... Maria. Du gick till. your life is dull and grey.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 som man kan prenumerera på om man vill ha den levererad i brevlådan. Eller så kan man ju ha en digital prenumeration. Och då kan man läsa den var man än befinner sig på hela jordklotet. Man går bara in på www.hn.se och kollar där. Den här veckan gästar Anna Numell oss. Och hon kommer faktiskt hem till vårt kök. Kan du berätta lite om vem Anna är Martin? Hon är jämnårig med dig. Så hon är fortfarande ung. 25, 26, 27. Och hon bor i Halmstad och är hälsocoach och jobbar även med ledarskap och terapi. Hon har gått en utbildning om sakral, jag kan inte säga det ens gång. Kraniosakralterapi. Ja, det lätt spännande. Jag vet inte vad det är. Eller kanske man kan gå in på Anna Numels hemsida. AnnaNumel.se tror jag det är. Ja. Jag jag kan. Ja, gör det. Och jag minns inte om vi frågade om det i intervjun faktiskt, men ni får höra henne berätta lite om sitt liv och framförallt att hon fortfarande har kontakt med sin tidigare bonusdotter som nu bor i Skåne. Hon är alltså plusmamma och har en plusdotter. Precis. Och det kanske vi inte har intervjuat så många innan i podden. Nej, eller vi kanske vi har, men vi har inte tänkt på det. Men mm. detta kanske blir den första officiella plusmaman som vi intervjuar. Mm. Kommer snart den intervjun. Annars i veckan så har vi ju fortsatt att träna ganska flitigt. Ja, jag fick ju så förfärligt ont i ryggen. Det måste ha varit efter kalaset vi hade i söndags. Vi var väl nära 30 pers i skiftande ålder och storlek som kom för att fira mig och Saga på vårt 60-årskalas. Mm. Och temat var ju barnkalas. Så att Det var jätteroligt. Vi lekte väldigt mycket. Vi lekte lekar i tre lag. Och så åt vi... Ganska onyttigt, några av oss. Ja, men det var en hel del. Man kunde välja faktiskt. Mm. Åt tårtan? Ja, jag tog en liten smakprov för den var så fruktansvärt god. Choklad och banan. Ja, nej, jag motstod faktiskt. Ja. Jag är duktig. Riktigt. Men som sagt var... Träningen har varit lite mindre, men det är ju ändå dock ganska mycket. Så jag tränade inte tisdagen och inte onsdag, men sen tränade jag torsdag och måndag. Mm. Så på torsdagen när jag kände att, åh gud jag har missat jättemycket träning, så tänkte jag, nej men jag tränade ju faktiskt till måndags. Så det var inte så farligt. Nej, och det var efter måndagen där lite när vi körde core tror jag. Eller var det cirkelfys som du fick eh, extra ont i ryggen sen? Framförallt på tisdag måndag. Ja nej, det hade egentligen börjat redan. Och sen så blir det värre på tystnad. Mm. Men nu mår jag bra igen. Nu är det bara knäna som håller på att bröta ihop. Men jag får fortsätta att försöka lätta på själva vikten. Jag ska ju mm. gå ner 30 kilo på 30 veckor. Det har gått fem veckor nu så det är en sjättedel. Mm. Och det firade jag med att köpa ett par skor till mig själv. Ja, Tycker det. jag är en bra firande. Du tyckte man skulle fira i hörnekaka. Jag vet inte om det är så lämpligt. Jag älskar ju hönokaka och ost. Det kan inte fira att man har gått ner i vikt genom att äta det mest onyttiga som finns. Det vitt finns, vitt bröd. Bröd <laughs> ja. är död. Det finns nog värre saker tror jag som är mer socker till exempel. Men, men någon gång måste man ju få unna sig någonting om man känner att det går bra. Ja. Jag går ju faktiskt också ner några kilo, fyra och ett halvt hittills. Det syns ju faktiskt på dig mm. tycker jag. Det är bra. Ja. Vill man följa den resan lite närmare så är det ju på Instagram plus mamman som jag varje dag lägger ut vad jag äter till frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, kvällsmat. Som Martin kallar för middag. Men det är väl bra, där kan man få inspiration om man faktiskt vill äta lite mer frukt och grönt och hålla sig till 1400 kilokalorier per mm. dag som du gör. Precis, och så kan man följa andra för att det gör jag. Jag känner ju att även om... Jag får ganska mycket idéer och inspiration från min PT, PT Petra på Golden Wellness. Så behöver jag också variera mig med min mat tycker mm. jag. Jag tror att det är lätt att man snöar in sig och äter samma. Men om man äter olika saker så tror jag att kroppen blir både gladare och så får den olika vitaminer och mineraler som den behöver från olika saker. Det är nog bra det. I torsdags var vi ju nere i Halmstad och var med i p 4 träffade Anna, jag trodde vi skulle träffa Anna och Anna, men vi träffade bara Anna. Anna Karlsson, annars så finns det även en Anna Berg som har samma förmiddagsprogram. Men det var Anna Karlsson och hon intervjuade oss om podden och om våran bonusfamilj. Mm. Och vi skulle ju vara med en hel timme, men jag tyckte det kändes som det gick på tre minuter ungefär. <laughs> det är ju musiken Vi kanske ska lägga ut en länk till den intervjun, om den finns kvar. Vad ska vi lägga den då, tycker du? Då kan vi väl lägga den både på Instagram och Facebook för nyfikna som lyssnar och vill höra mer om oss själva. I alla fall på Facebook. Mm, kan vi göra. Bonuspappan och plusmamman på Facebook. Det är lätt att hitta. Sen har det ju varit barnlösa veckan. Mm. Vi har inte haft, jag tror inte att, det, jo, jag har träffat både Yva och Saga. Mm. Men lycka har lyst med sin frånvaro. Ja. Ja, han du annars trilla förbi någon gång under helgen, men det har ni inte gjort. Saga har ju haft premiär med Flashdance. PS-musikalen i Warburgs teater. Var inte det i tisdags? Det var ju tisdags och hon är scentekniker. Där. Ja, det var väldigt roligt. Och eh, varje gång hon kom ut på scenen så tittade vi på varandra och låg. Jag tycker det är härligt att få dela föräldraskapet med dig mm. på ett sätt som jag tror att många i olika bonusfamiljer ibland kan sakna. Mm. För man delar ju egentligen föräldraskapet med den biologiska pappan. Uh -huh. Men han kanske inte, man liksom delar annan glädje med så. Så att det känns mycket finare att titta på dig och känna att du också är glad för att se Saga jobba ja, och, och så. Så att det tycker jag är kul att du är med på barnen där. Och samma sak när vi var och såg henne sjunga. Mm. Den här Marie Frilixson låten det tyckte jag var jättekul och jag känner ju mig stolt över henne också på något sätt. Mm. Det ska vi prata mer om sen efter intervjun, tror jag. Mm. Hur vi upplever vårt föräldraskap i bonusfamiljen. Men nu kommer en intervju med Anna Numell. Hej och välkommen till podden, Anna Numell. Tack så mycket. Det kanske är så att det är några där ute som inte vet vem du är. Kan du tro det? Det är så. Det är mycket möjligt. Så jag skulle gärna vilja att du presenterar dig själv lite. Ja, till vardags så jobbar jag som coach och mentor. Att finna din inre balans och issans brukar jag säga. Och jag bor tillsammans med min dotter i Hamsta. Men du är ju från metropolen Slöinge, hörde vi. Ja, precis. Metropolen, vad härligt. <laughs> Men det är, ju, det är ju därifrån vi får all glass som vi äter i, här hemma. Ah Ja, ah. det är det ju. Siaglass. Får mm. vi säga siaglass i podden? Vi är ju inte Sveriges Radio eller så, så att... Eh... Om vi säger siaglass, kan inte siaglass skicka lite extra mycket glass till oss då? <laughs> <laughs> Om de lyssnar på podden så kommer de göra det. Ja, det är bra. Det är härligt. Och är är mer det. i Slöinge. Det finns ju Berte Kvarn som gör mjöl. Det. det är rätt så känt. Mm. Och det finns um, ett jättefint bageri. Som jag precis just nu i denna stunden inte kommer på vad det heter. Och så finns det kaffebryggeri. Och ja, det finns faktiskt väldigt mycket. Är det är en metropålslöjning. Ja Aha. just det. Men sådana jättesmå kaffepåsar med special. Det tror jag att vi har fått i present någon gång. Ja, och det testat. Är det och så finns det i Gunnarsson också. Ja just det. Kolla får man inte glömma. <laughs> det finns. Han bor han är, kvar där? Nej, han bor i Han alltså, hans Göteborg. energi är kvar i slutet. Ja, ja, precis. <laughs> hans anda. Hans anda Hur ser din familj ut om man går utanför hemmets väggar med din dotter? Ja, ska, man, ska man lyssna på min dotters definition av familj så är det, det är jag som är mamma och hennes pappa. Och så hennes hund. Eller ja, det är våran hund var det från början, men den bor i alla fall nu med hennes pappa. Mm. Och sen är det hennes stora syster och hennes stora systers mamma. Och sen så är det hennes pappas bror med hans barn. Och sen så är det mina bröder med deras sambos och deras barn. Och sen mina föräldrar. Och sen så brukar det vara även farfar och... Ja, ibland så kan det komma in extra personer också. Det är liksom hennes familj. Så jag eftersom det är hennes familj så är det min familj med. Ja, men vad härligt. Det är det vi ska prata lite om idag. The extended family plus-familjen. Och när vi säger plus så pratar vi ju lite om även det som har varit. Och du har ju varit bonusmamma till din, det som din dotter nu kallar för stora syster. Vad jag Precis. förstår. ja Kan du berätta lite om det? Ja, jag blev tillsammans med min dotters stora syster som heter Tindra. Hennes pappa när hon var ungefär 18 månader. Mm. Så att hon vet ju inte om något annat än egentligen att jag har funnits i hennes liv. Och sen så levde jag tillsammans med hennes pappa i ungefär 10 år. Så att under den tiden har jag varit bonusmamma till, till Tindra. Och jag har ju även, vi säger fortfarande att jag är bonusmamma till henne. hon kallar mig fortfarande bonusmamma medan ni då har... Det fina ordet plusmamma, vilket jag tycker väldigt mycket om också. Det är också ah, vi positivt. Till. Vi har pratat om det, att bonusfamilj, att det låter positivt och att man kanske kan glömma av att det kan vara krångligt ibland. Men även plusmamma är ju någonting som man får något extra och något bra, känns det som. Ja, Får reda ut begreppet lite nu. Finns det en ytterligare bonusmamma nu i Tindrak och min dotters liv? Det finns en person som deras pappa träffar, så jag. Mm. Men som inte bor ihop där. Så... De bor inte ihop nej. nej. Då är det ju lite annorlunda kanske. Men... Mm. Då tänker jag att det är lite intressant att gå tillbaka till tiden vid separationen. Hur tog din dotter och ditt bonusbarn separationen olika? Det är klart de gör det de olika människor, men... Mm. Ja separationen var väldigt jobbig för de båda två precis som du säger på olika sätt de var väldigt olika åldrar sex års skillnad hade stora systern bott varannan vecka redan och var liksom van vid det medan din dotter hade ju bara upplevt kärnfamiljen precis så Tinda var ju van vid det och då eh, under tiden i separationen så flyttade hon tillbaka till sin mamma och eh, bodde lite mer hos mamman. Medan Nova fick ju uppleva, då som är min dotter. Fick ju uppleva att alltså, bo varannan vecka. Egentligen efter ett år. Mm. För hon bodde lite mer hos eh, eller lite mindre hos sin pappa i början. Och lite mer hos mig. Men det var ju ändå där att inte ha mamma och pappa på samma ställe. Som, som hon inte hade erfarenhet av innan. Medan det hade då eh, stora syster till. Det hade mer mm. erfarenhet av det. Jag tänker att ett bonusbarn kan uppleva en rädsla att... När en bonusförälder försvinner att nu försvinner den helt och hållet. Uh, uttryckte Tindra någonting sånt att hur blir det med mig nu? Kommer jag att finnas i ditt liv eller så? Hon uttryckte inte det men var för stor på hennes sådär, sorgprocess. För att det blir en sorgprocess likadant som blir en sorgprocess för mig och pappan. Så är det ett, en sorgprocess vi har att oss till för vi har valt det. Medan barn får ju förhålla sig till en sorgprocess i någonting de inte har valt av en separation. Och vad jag för, förstod på Tindras mamma så blev det ju en jättesorg i, just i uttrycket att jag inte ha kontakt med mig var ingenting hon sa då. Men mm. någonting som kom sen och väldigt, väldigt tidigt efter separationen så träffade jag Tindra av en enda anledning i syfte att berätta för henne att bara för att jag har separerat från din pappa så har jag inte gjort slut med dig. Utan jag kommer alltid finnas kvar i ditt liv. Mm. Så länge du vill ha mig kvar i ditt liv. Det är nog väldigt viktigt att man som bonusförälder kanske verbaliserar det. För jag tror att många bonusbarn har den frågan. Antingen outtalad eller uttalad i sig själv. Mm. Vad som händer när ens förälder separerar från en som då inte är... Vi ska ju börja säga vårdnadshavare. Biologisk förälder är inte alltid säkert hur man är ändå. Nej just, det. Nej, just det. Men jag tänkte själv personligen mm. när jag separerade från min plus sån som jag kallar honom, med han, från hans pappa. Då kände jag att jag fick en sorg efter att jag inte kunde träffa honom lika ofta. Jag träffar honom fortfarande, det gör jag. Men det kanske blir fyra gånger på ett år. Mm. Och det är ju en väldigt stor skillnad från när jag träffar honom kanske varannan vecka. Mm. Och jag känner personligen att jag har ingenstans... Det är ingen som bemöter mig i den förlusten. Det är ingen som riktigt förstår att jag har förlorat. Kan du relatera till det att omvärlden inte riktigt förstår att man har förlorat ett barn nästan. Ja, jag kan verkligen relatera till det och jag vill knyta an till en insikt jag fick egentligen efter ett par år, för att jag upplevde att jag hade svårt att knyta an till henne mm. när vi blev tillsammans och jag vände och vred liksom i mig själv i det här var, varför tar jag inte henne till mig mm. för jag älskar barn och jag har alltid älskat barn, alltid väldigt lätt att få kontakt med barn och närheten till barn så jag hade liksom svårt att få ihop det själv i mitt huvud. Varför har jag det? Tills jag landade insikten som var väldigt, väldigt jobbig. Jag brukar bli väldigt rörd när jag pratar om den. För det var just den aspekten att om jag verkligen öppnar mitt hjärta fullt ut till det här underbara lilla barnet. Och tar in henne med full kraft. Och vi separerar. Mm. Då kommer mitt hjärta gå fullständigt sönder. Mm. Det syns inte här i porten, men jag ryser ju- för jag känner ju exakt samma sak. Uh. Att jag hade svårt att släppa in Kevin liksom ända in. Uh. För att jag visste att jag kunde förlora honom när som helst. Uh. Och jag gjorde dessutom det lite då och då. För att ibland flyttade han till sin mamma- och var där längre tiden, och ibland flyttade han tillbaka. Uh. Så jag kände ju hela tiden den här att- jag har ingen som helst kontroll över det här. Och sen så blev det ju så att vi separerade. Uh. Och han på sätt och vis försvann ju mitt liv. Men jag är jättetacksam att han fortfarande finns- och vi får träffa honom och så. Men det är ju uh. en förlust som man inte hade- förvänta sig då kanske eftersom det från början var svårare att knyta an helt och hållet. Men jag känner det väldigt mycket nu tycker jag. Jag har ju alltid tänkt så att det är en fördel att få träffa sina bonusbarn så tidigt som möjligt. Inte så tidigt som möjligt i förhållandet men när de är så små mm. så att man blir en viktigare person i deras liv och att man får följa dem. Så jag kan ju märka skillnad heller som var fem och ett halvt. Och inte har så starka minnen av att hennes biologiska föräldrar bodde ihop. Mm. Medan tonåringarna, där blir det en annan relation som man får bygga upp på ett annat sätt. Och för er om man jämför så var det ju lite skillnad för att Maria du hade tre barn sedan tidigare. Och Anna du hade inga barn. Nej, så du blev ju, det blir ju ett annat slags moderskap kanske också mm. att ta hand om en sån liten tjej då. Mm. Tror du att det påverkade någonting också? Att det tog lite längre tid för dig att, så att säga, vänja dig vid att, att vara både förälder varannan vecka och sen då att du är bonusmamma, att du inte är biologisk mamma? Ja, det kan jag nog definitivt säga för att jag hade ju inga referenser av att vara mamma överhuvudtaget. Och när det inte är ens egna barn plus att jag hade det här och att jag hade svårt att öppna som jag inte kunde relatera till från början vad det berodde på så ruckade det lite i min värld. Att ja, men, jag det barn. Varför kan jag inte ta mig till henne? Och jag som vill bli mamma. Och liksom, vi hade väl en bild av att ja, men, jag kommer vara en omsorgsfull mamma. Och så var jag inte det. Mm. Mm. Och då var det så liksom bara, okej okay, vad händer nu? Liksom? Mm. Mm. Så att, det blev ju att, jag brukar säga så här att. Nova har haft tur för att jag hade tindra att öva på. <laughs> ja. Men blev du insläppt av... Tindras föräldrar så att säga. Dels då varannan vecka av din dåvarande man och sen då av hennes biologiska mamma. Ja men det tycker jag att de båda gjorde. Jag hade jag hade först från början så sa jag så här att jag vill inte ha för mycket av det ansvaret. Och det var nog också i förhållande till att jag liksom inte kunde relatera så, så nära som egentligen var min önskan. Och eh, väldigt, väldigt snabbt för jag hade en, en själv en tankekänsla som fanns också egentligen oetalad. Och det var att jag ville ha någon slags relation med hennes mamma. Mm. För att jag tar ändå hand om hennes barn. Det var inte varannan vecka från början för då var det på helgerna. Men det var ändå så att jag, jag ville kunna ha en dialog med dig om Tindra. Om det är så att jag har tagit hand om. Eller det, det är någon upplevelse att Tindra har. Så att jag ska kunna förmedla det direkt mm. till mamman också. Tog du kontakt med Tindras mamma då? Eller hur gjorde du? Hur gick du till väga? Det var så här att när vi hade hand om Tinder de första gångerna tillsammans så hade vi, vi faktiskt hemma hos henne för det var någon omständighet där vi inte hade någon annanstans att vara mm. så väldigt tidigt. Alltså när, nästan, inte när jag träffade Tinda första gången men när vi hade hand om henne tillsammans första gången mm. eller när han hade det och jag var med då träffade jag Tindas mamma så att jag träffade henne väldigt väldigt tidigt. Och gick det väldigt bra från början, känner du, eller är det någonting som har växt fram i en relation? För jag vet ju att ni fortfarande har en nära relation ja. och till din mamma. Jag vill faktiskt säga att det började bra, sen har det självklart vuxit och det har utvecklats till en vänskap idag, en väldigt djup vänskap. Mm. Och så är det ju när man träffar vilken vad säger, ny människa som helst att ja, men det känns bra eller så känns det mindre bra. Och här kändes det bra från början. Mm. Mm. Det är ju väldigt viktigt, alltså det är väldigt värdefullt för barnet när de känner att alla de som tar hand om dem kan umgås och även då umgås på ett vänskapligt sätt. Absolut. Mm. Sen då blir det ju att hennes pappa, ditt ex, kan han känna sig att han hamnar lite utanför ibland då om ni mammor så att säga <laughs> snackar ihop er. För jag menar, han har ju gjort slut med henne av en anledning. Mm. Och sen kommer du in som en tredje part där. Det kan ju bli känslomässigt lite spännande eller så. Jag har faktiskt inget minne av att det var så. Utan snarare att det var en känsla av att det var skönt. Det kändes säkert konstigt för honom kanske de första gångerna. Men ingenting som jag minns som en upplevelse i mig att... Han tyckte det var konstigt utan snarare, amen, var bra att typ, ni kan prata mm. också. Så, så han såg också värdet av det? Vad jag vet och mm. vad jag upplevde, så absolut. Mm. Jag vet att mitt ex brukar säga det för jag har en bra relation med hans ex mm. som han hade då innan mig. Mm. Han brukar säga, är ni bara gaddar ihop säger han. <laughs> Men äh, ja, jag tror också att han tycker att det är värdefullt. Men där är ju skillnaden att båda ni har gjort slut med honom och så har han en ny sambo. Ja. Så att där är det ju tre kvinnor. Vi väntar på att hon ska komma in i våra liksom, Vi blir de tre muskutörer mot honom, nej. Sen tänker jag ju en fråga som jag kan få som inte har några biologiska barn. När jag började träffa Maria, hur tänkte jag då? Hon har fyra barn sen tidigare med två olika pappor. Mm. Och då blir liksom frågan till dig, hur tänker du när du börjar träffa en, en man som har en så liten dotter? Ringer det någon varningsklocka Eller var det någon som sa åt dig Att ah, men, avvakta lite eller... Alltså nu får jag försöka tänka tillbaka då, Rätt många år Typ 16 år Är det mm. väl nästan ja, 15-16 år sedan Och jag kan inte Jag kan inte minnas att det var någon som sa liksom, Ja men akta dig så Och för mig var det så här att Han sa kvällen vi träffades Så berättade han om sin dotter mm. Så för mig var det bara så här Ja vill jag ha en relation med honom så får jag en relation på köpet mm. det är ett val jag måste göra och välja in henne också mm. För det är det paketet han kommer med. Mm. Jag måste ju flika in lite här. Det är ju lite för att du inte förstår hur första året med ett barn kan slita. Mm. Det är jättemånga par som går isär faktiskt mm. första året. Mm. Mm. Så 18 månader, sa du, då är det just den tiden. Men det är, är inget går. konstigt så, men jag tänker så att... Det, det att, behöver inte vara någon stor slitsam sak som har hänt, förutom att de fick barn. Kan tära på en relation. Ja. Så att, tänker du det blir ett extra ansvar att träffa någon som har ett väldigt litet barn? Mm en att träffa någon där barnen är lite mer självgående kanske. Jag är lite mer intresserad av hur du har gjort nu för att hålla liv i din relation med din bonusdotter. Mm. Du kallar henne fortfarande bonusdotter. Kallar, ja, precis. Så hon kallar mig fortfarande bonusmamma. Och det är vi att vi träffas, eller vi har träffats väldigt regelbundet. Nu bor hon en bit bort. Mm. Men när hon är i Hamsta så träffas vi och sen är det via sms. Mm. Mycket som vi håller kontakt. Mm. Hur har hon sagt? Nu har det gått en tid, vad jag förstår. Mm, och, det har ju gått. Av ja, nästan sex år? Ja. Hur har, har ni kunnat prata om hur det var innan separationen och efter separationen i er relation? Har ni, har ni pratat någonting om det? Det är nog mest jag egentligen som har uttryckt till henne hur jag ber om ursäkt under vissa alltså delar av när vi hade en relation när vi bodde tillsammans. Mm. Hur jag kunde vara som bonusmamma. Mm. Eh, har jag vett om ursäkt för till henne idag. Och det som jag tycker det är väldigt fint i hennes upplevelse det är att hon har kunnat berätta för mig hur mycket jag har betytt för henne mm. för att jag är en vuxen som alltid har stått kvar. Mm. Kan hon känna igen det? Jag tänker själv, när jag har berättat för för jag kan känna igen att det här, man ber om ursäkt, mm. för jag har pratat med Kevin och jag har sagt att tyckte du att jag var sträng och sådär har jag frågat honom och han har sagt att nej, tycker inte han. Nej. Kan hon känna igen det här du ber om ursäkt för eller Både ja och nej. Samtidigt så känns det ju väldigt fint att hon har väldigt goda minnen själv. Även om jag kunde vara en bitch ibland. För det kunde jag vara. Mm. När jag liksom tittar tillbaka på mitt egna beteende. Att jag själv alltså, observerade mig utifrån. Att jag bara, men shit. Liksom, hon triggade alla knappar samtidigt som jag bara reagerade på. Och ändå så har hon en sinbild. bild eh, Jag tror också. att barn är ganska förlåtande på det sättet. Att de ser... Att de har lättare för mig att se det positiva än det mm. negativa. Och jag kommer ihåg, Knyckare uttryckte också det. Att nu när hennes bonusbarn är så stora så de kan gå ut och, och dricka vin tillsammans. Och hon kan få berätta för dem vilket praktiskt as hon har varit som mm. bonusmamma. Mm. Så det kanske ligger mycket i rollen av den goda moden som vi har med oss. Att, att man tror att man ska leva upp till att vara en fantastisk bonusmamma som aldrig är eller aldrig säger ifrån. Och när man då gör det som en vanlig förälder om man säger så, mm. så kanske man upplever sig själv mer som en bitch än vad kanske barnet egentligen gör. Mm. Mm. De säger bara, det är en förälder som säger till mig att nu får jag skärpa till mig. Ja. Sen har vi gjort intervjuer med några som först har blivit då bonusföräldrar och sen har blivit biologiska föräldrar precis som du blev. Mm, just det. Och där säger många, och det har ju jag inte upplevt då, den speciella kärleken som kanske finns till ett biologiskt barn. Mm. Har du tänkt på det att det Finns en skillnad då att man måste acceptera den? Ja, definitivt att jag har upplevt en skillnad. I förhållande till hur jag då inte kunde ta till mig Tinder från början. Och Nova, som då är mitt biologiska barn, kunde ju verkligen ta till mig direkt. Och att det har funnits ja en, en skillnad på något sätt. i också Emellanåt hur jag har kunnat förhålla mig till dem båda. Men framförallt att jag kanske har förnimt också av att det har kunnat kunnat finnas en en slags avundsjuka kanske emellanåt och Tinda för att jag var ju hennes först mm. även om jag var bonusmamma så hade hon en relation med mig före hade det så det kan jag definitivt liksom som se och samtidigt så vet jag, jag har minnen av vad heter det, diskussioner som jag har haft med Tinda just det här att ja jag har kärlek för er båda men det finns en olikhet i den kärleken för jag älskar Nova som mitt barn, precis som din mamma älskar dig mm. som sitt barn på det här specifika. Ja det är svårt att hitta liksom exakta skillnaden i det. Mm. Och då liksom ge henne att, och, och min kärlek till dig är ju från en ja, plusmammans mm. perspektiv eller mm. bonusmammans perspektiv. Och det behöver inte vara finare eller starkare eller bättre eller så, det är bara olika. Bara bara olika. Och, och din kärlek till Tindra, den är ju på ett sätt mer självvald. Absolut. Så den kan ju vara betraktas som finare på ett sätt. Ja. Så var det lite för mig med. Det är mycket att det är som för mig med. Det är mycket mig här i intervjun nu, men jag känner ju att jag relaterar väldigt mycket och det var ju att Kevin är ju äldre än min yngsta dotter är ju hans lilla syster. Så han fanns ju först. Sen kom hon. Och han har också uttryckt det här att Nej, men du tycker bara om heller. liksom. Och jag tycker att det är svårt att förklara för ett barn att jag tycker jättemycket om dig också. Alltså det är bara olika. Det är inte det att som Martin säger fulare eller finare. Det är bara olika. Men en sak som jag känner nu efter relationen till Kevins pappa tog slut. är att min relation till Kevin faktiskt har blivit djupare och bättre. Och jag tror att det handlar om att när man tog bort det här kravet av att vara hans bonusmamma. När jag fick vara hans plusmamma istället. Så släppte någonting in mig att jag kan, nu har jag mycket både fysiskt närmare och emotionellt närmare relation med Kevin. Mm. Hur har du, tycker du att det, det har är så, Nu är det jag som får copy-pasta <laughs> copy dig här då. Precis. Ty, hur tycker du att det har känts för och efter separationen? Min relation med Tinder har definitivt djupnat mycket, mycket mer. kan också relatera till det här du säger att man då släpper rollen av att vara till och till att bli, ja oh, men nu är jag bara plus, mm. nu är jag den här extra vuxna för dig. Jag, jag finns här, det kommer alltid finnas, du kan alltid vända dig till mig. Mm. Lite mer med andning i, mm. så <laughs> måste jag säga, lite mm. mer space i det. Mm. Det är som att bli mormor nästan, för mamman berättar ju, då är man bara bonus liksom. Man kan, man kan bara vara underbar liksom, mm. hela tiden, man kan skämma <laughs> bort dem och sen så behöver man inte... Jag kan tänka att det är som har blivit bonus... Nej, plus är ett bra ord. Mm. Man blir plus i, mm. dem, i barnets liv faktiskt. Sen är det väl också lite så då att syskon kan uppleva att det är lite orättvist att någon får bo kvar hos föräldrarna hela tiden. Och så mm. måste de själva flytta iväg då varannan helg eller varannan vecka. Mm. Är det något som har varit lite jobbigt också vid vissa tillfällen samtidigt som hon också tror jag i alla fall och har ju fått feedback på var att hon kunde också tycka det var skönt att komma mm. därifrån mm. Mm. att då hade hon ett liksom större space med bara då mamma i aspekten istället för att då liksom en lägenhet hon fick dela rum med sin, sin, sin syster då. Mm. så att jag tror det har varit dubbelt för Tinder mm. mm. det, både det här att åh oh, gud nu <laughs> slipper jag om samtidigt så var de ju en familj. Mm. Eller vi var ju en familj med liksom mamma, pappa och barn på det sättet. Så det är ju liksom olika kontexter att, mm. att, att Du brukar väl säga att kärnfamiljen i bonusfamiljen blir det ju. Det finns ju en liten kärnfamilj i bonusfamiljen mm. när det kommer ett nytt gemensamt barn. Mm. Mm. Men du tänkte också att hon fick ingen bonuspappa i sin andra familj hos sin biologiska hon... mamma då kanske? Nej, hon hade inte det. Där. Mm. Nej, just det, mm. där, där kan det också vara skillnad. Så är det ju här också. Mm. Skulle du vilja ge ett råd till dem som är kanske på väg att glida isär från sina tidigare bonusbarn? Man måste ju lägga lite tid och energi på det. Mm. Är det värt det och vad får du tillbaka av att fortsätta relationen? Jag tänker att, att utgå ifrån vad har du för relation till barnet alltså innan man separerar? Och är det en väldigt fin relation att, att verkligen... Värna och precis som du sa innan Maria. Att det här att vikten av att verbalisera. Att det är inte dig Nej. som jag separerar ifrån. Mm. Och jag väljer inte att separera från dig. Och jag vill fortsätta ha en relation. Mm. Hur skulle den kunna se ut? Hur önskar du eller hur skulle du vilja att den skulle kunna se ut? Mm. Så att man liksom startar en dialog kring det. Men jag tänker också att det finns säkert... Relationer där det inte är kanske gynnsamt mm. och där man inte ska bygga vidare. Nej. För det kan ju också vara mm. så. kan det också vara. Vi brukar ju säga att vi får utgå från barnet. Mm. Att barnet har behov av att vill barnet ha en fortsatt relation så hoppas jag att de vuxna runt om ska mm. liksom hjälpas åt så att det finns. Mm. Jag tror det är väldigt värdefullt. Ja, mm. jag tänker att vi kan väl avsluta med mitt favorituttryck. Och det är ju att: It takes a village to raise a child. Ja, just det. Ju fler vuxna. Som tänker på barnen desto bättre. Det alltså, ju mer vuxna desto sämre soppa. Det det jag ska säga. <laughs> Tack snälla Anna för att du kom. Om man vill mycket. veta lite mer vad du sysslar med. Och vad du gör. Hur gör man då? Man kan besöka min hemsida. Som är annanumell.se mm. Och man kan också gå in på Storytel eller Nextory. Om man har det. Man får ju lyssna där två gratis. Jag brukar säga att jag ger en gåva i att lyssna där gratis på mina meditationer. Mm. som finns och där det eh, räcker att du söker på mitt namn för det är så pass ovanligt så där kommer de meditationerna som jag har gjort upp mm. det kanske mm. vi ska testa ja absolut så man blir, känner sig lite lugnare och ja. stabilare ja, men, men, men eftersom du säger det då så ska ja. jag, jag ger någonting istället så ja. man kan lyssna på alla mina meditationer där mm. men om man går till min hemsida och så går man till sidan där det står shop mm. och så scrollar man allra längst ner där så nu blir det ju en gåva inte bara till er, det blir ju mm. till er och ja, lyssnar också. Spännande. Fantastiskt. Så står, är det en bild där det står meditation, andning i din vardag tror jag det står, jag kommer inte riktigt ihåg. Men om du klickar på den mm. så kommer du till en sida och så skriver du in lösenordet WOW, alltså W-O-W. Ja. Så får du lyssna på en av mina meditationer gratis. gratis. Ja. Gör det allihopa nu, WOW, det var lätt att komma ihåg. Bra ja. start. Ja, Tack så mycket och lycka till framöver och hälsa barnen. Ska jag göra. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack. Vi tackar Anna för medverkande och så tackar jag för att hon är en vuxen som inte släpper taget om barn som har funnits i hennes liv. Det är väldigt fint. Jag tycker att man får ändå kanske acceptera att relationen blir annorlunda- kommer inte att vara samma sak som när man bor tillsammans. Det är precis som när våra barn blir äldre och flyttar ut så kommer inte heller våra relation att vara likadan. Nej. Och på så sätt så är det ju att ett före detta bonusbarn har ju på sätt och vis flyttat ut även om det kanske skedde i en yngre ålder än man hade tänkt sig ja, just det. från början. För jag känner ju att min och Kevins relation är ju lite annorlunda nu. Mm. Det ligger ju mycket på mig att jag ska höra av mig till honom såklart mm. eftersom jag är den vuxne. Och... Ja, jag har inte lika mycket inblick i hans vardag och hans liv. Man får tacka sociala medier och ja. mobiltelefoner ändå att det är lättare att hålla kontakt nu för tiden. Det är därför det. Ja, och det är klart att ett barn som är ens biologiska barn hade man kanske inte tappat kontakten med på samma sätt. Förhoppningsvis. <laughs> i de bästa Förhoppningsvis, ska jag säga, jag säger det fel. I de bästa fall... Och det blir faktiskt kanske lite så att ett bonusbarn som då är ett plusbarn är lättare om man inte jobbar. Man får jobba lite mer helt enkelt. Mm. Man får anstränga sig och jag tycker att det är värt den ansträngningen både för en själv och för barnet. Det tror jag också. Ska vi gå över till barnkonventionen som vi håller på att lära oss en artikel i veckan. Det är faktiskt helt fantastiskt tycker jag att jag nu vid 43 års ålder kan få lära mig någonting nytt. Ja, men du lärde väl mycket nytt? Ja, men det gör jag. Min hjärna var helt tom innan jag träffade dig. Jag var som ett vitt block och nu de här åren så har kunskapen bara strömmat in i mitt sinne och mitt inre. Tabula rasa. Precis, helt vad livet. betyder det? Det är ett vitt ark. Tabula rasa? Ja. Vad är, ta är tabbras i... för någonting då? Ett tabras, inte det ett jättestort kalas? Om jag tror. Ja, då vill jag ha ett tabras. Om 30 veckor. Nej, 25 är det ju bara nu. Mm. Jo, men ska jag säga de som jag har lärt mig nu då? Lite snabbt. Ja, se hur många du kan. Ja, Barn är alla individer som är under 18. Ja. Fast inte hundar och katter och så, utan människor alltså. Mm. Och nummer två är ju den att alla barn är lika värda och inte får diskrimineras. Eller... Ja, de har samma rättigheter. De har samma rättigheter, mm. precis. Trean är att alla beslut som rör barnen ska involvera barnen också. Ungefär. Ja, barnets bästa ska komma i främsta rummet i ja. alla sådana beslut. Ja. Mm. Och fjärde är, är det den politiker? Ja, just det. Ja, att alla politiker i landet som har skrivit på den här då ska använda sina yttersta tillgångar för att se till att barn har allt som de har rätt till, kultur, kulturell rättighet och mat och utbildning och så. Mm, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om det behövs så ska man samarbeta internationellt. Ja mm. och den som vi lärde oss förra gången var att det är barnets föräldrar, alltså barnets vårdnadshavare som har den huvudansvaret för barnets utveckling, välmående och befintlighet. <laughs> <laughs> ja, uppfostran och utveckling. Ja, uppfostran och utveckling. Och är det, det är alltså. då vårdnadshavaren som ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Ja, att, att se till att ens rättigheter uppfylls. Mm. Mm. Sen var det en lite kortare som vi ska lära oss denna veckan. Och det är att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det blir lite krångligt nu när vi, vi kanske inte ska rabbla alla. Nej, jag Men jag vad sa du nu den här gången? Att de har rätt till liv- mm. Då är det ju den här, ne, har rätt till liv, det är ju skumt. Ja, men... Man får inte döda barn helt enkelt. <laughs> Nej, man har rätt att leva. Man har rätt att leva, okej. Okay. Ja. Och det andra var liv? Överlevnad. Överlevnad, har inte det typ ihop? Inte det inte kaka <laughs> jo, på kaka? Jo. Om man inte lever så har man inte överlevt. Det kanske har med till exempel att eh, man får inte göra abort hur sent som helst kanske. Eller man får inte ett spädbarn... Har rätt att leva och sen även överleva så länge som möjligt. Okej. Okay. Liv, överlevnad och? Utveckling. Utveckling. Mm. Utveckling ja. återkommer ju i flera artiklar. Ja. Och sen har vi då nästa vecka att varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt så långt det är möjligt att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat. Av dem. Okej. Men jag som är adopterad då, har jag rätt att veta vilka mina föräldrar är? Ja, det tror jag. Det vet ju jag visserligen, men jag tänker att det är inte alla som är adopterade som vet det. Nej. Men det är väl också med... Är ditt brott till... mot barnkonventionen då? Att inte att alla papper är... Nej, i... ja, så långt det är möjligt. Ja. Alltså, och, och du har ju ett namn, och sen så vet du inget mer. Du vet inte om de lever eller var de bor och så. Nej. Och det är väl samma vid donationer då, vid spermdonationer och äggdonationer. Att barnet har rätt att veta vem som har donerat ägg och spermier och sånt. Just det, och föräldern har inte rätt att få veta om han eller hon har några barn. Nej. Den rätten tror jag man lämnar ifrån sig inför en insemination. Ha, kan du bara säga den där en gång till så ska jag komma ihåg den. Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt så långt det är möjligt att få veta vilka föräldrarna är och att bli omvårdat av dem. Det sista är också lite sådär. Så att jag har ju inte någon rätt att bli omvårdad av mina biologiska föräldrar. Nej, men det står inte. Det står ju bara föräldrar. Okej. Okay. Så jag antar att blir du adopterad så är ju Evert och Ingrid är ju dina föräldrar. Ja, ja. Äh, men det men den tål att vända sig och, och vrida sig inte på. Alla barn har rätt till sitt namn. Eller ett namn. Ja, men det har man är rätt man är... att byta sitt namn när man inte gillar det? Kom du ihåg hon som hade nio namn på varje barn? Eller var det ännu fler? Elva namn på varje barn? Ja, just det. Det var ju Yvette Lisman, författarinnan. Ja, det var ju väldigt speciellt. Det var för att de skulle kunna... Var det elva namn som varje barn hade? Jag tror det, ja. Och hon hade ju sju biologiska barn, så 77 förnamn. Vi får vara samma. tacksamma för att de sa att barn bara har... Rätt till ett namn. Det var jobbet jobbigt om alla barn har rätt till elva namn. Ja, till ett eget namn. Ja. Mm. Men det är Men man... faktiskt viktigt. Jag har hört att det finns barn som inte får namn. Och det är ju bara jättekonstigt. Ja, ja, eller ungefär att man får ett släktnamn eller att man får sin förälders namn. Att man bara ärver det så att man inte blir en egen person riktigt. Men det är viktigt med namn. Ja. Det ligger mycket magi i ett namn. Man kan ju byta och man kan lägga till och ibland så byter man efternamn som du kommer att göra. Mm. Till mitt. Jag är ju döpt till Maria. Eller jag är inte döpt, men jag är namngiven Maria. Aha. Och när jag var liten så tyckte jag att det var så tråkigt. Men mina föräldrar hade faktiskt en tanke bakom det. De tänkte att jag kanske eventuellt kommer att uppleva ett visst utanförskap i och med att jag är adopterad. Aha. Och så ville de att jag skulle liksom med mitt namn ändå känna mig en del av världen. liksom Att att Maria funkar i alla länder och mm. överallt. Och, och det har de ju haft rätt i. Och nu tycker jag ju, jag skulle inte kunna vara något annat, någonting annat än Maria. Nej. Ditt thailändska förnamn använder du ju aldrig. Nej, det, det, står ju det är på så svårt att säga Det betyder liten kyckling som äter ris. Jag tror ingen tror att du kan prata thai. Får man ljuga i podden? Ja. Nej, jag heter ju Nithaya. Ja. Och jag trodde att jag skulle ge det namnet till något av mina barn och det har jag inte gjort. Nej. Nej. Men trodde de de hade velat ha det? Jag vet inte. Saga hade en lite sån här neo moment i sitt liv när hon ville komma i kontakt med sin inre asiat. Och Lycka Kom <laughs> ja. också... vi satt på en sushi-restaurang en gång och så sa han I'm Asian. Det oh, var ja. <laughs> nej, det är du nej. nej. Men man får ju ta det på allvar. Om Jag skrattar lite åt det så att det är klart att de har ju också... Ett litet, alltså de, det syns kanske lite på dem att de inte är Etnisk Emil och änsnad. Ida i Astrid Lindgrens sagorna material liksom. Nej. De är inte blonda och blåögda. Nej. Nej. Då lämnar vi barnkonventionen och så går vi över till veckans spaning där du hade en liten idé om att mm. fundera lite på vad vi önskar av vårt föräldraskap. Ja, men det började ju med att vi i typ i två eller tre avsnitt nu har lovat att lägga ut en fråga i vår diskussionsgrupp Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook. Ja. Och så gjorde jag det. Och det blev faktiskt en väldig eh, rullians där på folk som svarade. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och frågan jag ställde mig var, var det svårare eller ungefär så svårt som du hade tänkt dig att gå in i en bonusfamilj. Och det var en ganska enad trupp som sa att det var svårare. Och att det fanns fler utmaningar och eh, saker som man kanske inte hade tänkt på. Det här med de andra föräldrarna och mm. lite sådär men känslor. Och även bindningar mellan bonusföräldrar och bonusbarn. Och nu ska jag komma fram till veckans tema. Och det kommer vara... Vad skulle du som bonusförälder känna, vad saknas liksom? Vad skulle du vilja utvecklades i din bonusfamilj, ditt bonusföräldraskap? Vad önskar du dig? Det känns ju som en fråga som jag borde ha tänkt igenom kanske lite. Men jag får väl försöka svara lite spontant. Att för mig så var det, tyckte jag, ganska enkelt att komma in i vår bonusfamilj i början då för Två och ett halvt år sedan när vi flyttade ihop. Och sen så har vi ju haft kanske lite svackor och höjdpunkter också förstås. Och jag väntar väl fortfarande på att med tonåringarna att det ska liksom landa i lite mer att de ser hur mycket jag bryr mig om. Och att vi ska kunna ha en ännu närmare relation. Men så tänker nog alla föräldrar. Både de som är biologiska och bonusföräldrar. Jag väntar också på det nämligen. Ja, men så är det nog. Och då tänker jag för att ibland så kan vi sitta och prata väldigt öppet och, och sådär om framtiden och om tankar och känslor och sådär. Mm. Oftast när det är en och en kanske. Till exempel om jag skjutsar barnen någonstans. Så kan man höra lite hur de har det och så. Men jag tror ju att det ändå är skillnad på att vara bonusförälder och biologisk förälder de här första åren. Sen så är det skillnad med Helle som är minst, som är fyller nio. Där blir det ju en annan omvårdnad och en annan närhet. Mm. Och det tror jag att det växer nog fram med de äldre barnen också. Det är ingenting tror jag som man kan skynda på riktigt så. Men har du någon önskan från samhället eller från omgivningen? Är det någon från skolan? Är det någonting där du har... En önskan för just dig som bonusförälder, eller kanske för bonusföräldrar i allmänhet. Saknar du någonting? Vi skojade faktiskt på jobbet i något sammanhang. Om det var någon. Det finns ju några som är föräldralediga nu från mitt jobb på Allons Nyheter. Och, och så görs det ju ofta lite insamlingar så där Att man, man köper presenter när någon blir förälder och sådär. Då. Och då skoj, skojade jag lite om det: Att jag har ju fått fyra barn nu för tre år sedan men jag har ju inte fått några presenter för det jag har blivit fyrbarnspappa varannan ja. vecka men herregud det är klart att du ska få firas för det vi har ju inrättat var... bonusföräldrarnas dag har ja, vi gjort, det. så det är ju en önskan att den dagen kan få bli lite mer mm. allmän vi har ju bara valt ett datum som vi nu kommer att försöka använda oss av men det vore väl en bra, ett bra ställningstagande av samhället att faktiskt inrätta en bonusföräldrarnas dag ja, 29 december har vi valt för att det var då jag träffade en av mina bonusdöttrar första gången. Ja, och framför mer tårtor och presenter när man blir bonusförälder. Det kan ju vara då när man flyttar ihop att den dagen blir man bonusförälder och då borde man få en present från jobbet. Mm, det var egentligen skämtsamt så, men jag tycker ja, men nog annars inte? vi säger med skolan och, och sånt där och myndighetskontakter tycker jag ändå funkar. Där kan jag presentera mig som bonusförälder och få samma service. Sen kanske man måste påminna ibland om att alla telefonnummer ska finnas med om något barn anmäls till en aktivitet. Och mm. att båda föräldraparen ska få samma utskick och information. Fler och rutor och rader på olika blanketter helt enkelt. ja Men det tycker jag ändå att det är inte är så jobbigt. Utan... Nej, men jag tänker liksom bara för att attitydens skull så är det inte helt fel att man börjar fundera i sådana barn. Mm. Mm. Men sen så tänker jag väl allmänt att och jag tror att många inser vilken insats vi bonusföräldrar gör hur faktiskt mycket tid och energi och även pengar som vi lägger ner på våra bonusbarn. Mm. Och det tänker jag att det är klart att får man ett tack och om man köper någon present eller hjälper till med någonting så det blir ju man glad av oavsett om man är biologisk förälder eller bonusförälder så. Det har nog egentligen inte med bonusfamiljen att göra tror jag utan det är nog mer hur tonåringar är kanske. Det kan vara så, kan mm. vara så. Ja. Vad tycker du själv, har du något just nu som du hoppas ska hända med ditt föräldraskap? Med mitt föräldraskap? Nej men det är ju faktiskt nästan samma så att det tycker jag faktiskt vittnar om att ett bonusföräldraskap och ett bioföräldraskap är ungefär samma. Jag hoppas ju också att mina barn ändå ska inse hur mycket jag älskar dem och hur mycket jag liksom gör det jag gör för dem. Att jag som förälder sätter mig själv i andra hand och dem i första hand även om de kanske ibland inte förstår det. Men jag var väl 20 år själv ungefär när jag började inse hur mycket mina föräldrar gjorde för mig. Och jag känner ibland fortfarande så här stygn av dåligt samvete när jag inser hur mina föräldrar slet och släpade för mig. Mm. Medan jag kanske bara sprang upp på mitt rum och, och satt där och spelade musik och tittade på film. Och kanske jag knappt kom ner och hämtade, jo jag kanske gick ner och hämtade mat och sen gick jag upp på mitt rum igen. Och det får jag väl igen nu helt enkelt när jag själv är tonårsförälder. Jag tänker att det löser sig. Så länge liksom kärleken finns där så, så finns det inga problem egentligen. Mm. Mm. Jag har ju, ett av de äldre bonusbarnen har ju faktiskt sagt att jag är en helt okej okay bonusförälder. <laughs> det är helt okej, okay. det tycker jag ändå. Mycket mer kan man inte förvänta sig att någon faktiskt uttalar det så att jag hör det. Så här, du är helt okej. Okay. Ja, alltså, jag tänker också att Många tonåringar tycker ju att ens föräldrar är dumma i huvudet. Oh. Så att då måste man ju som bonusförälder faktiskt inse att tycker ens bonustonårsbarn eller annat barn att man är dum i huvudet. Det är också en. Då är man förälder liksom. <laughs> det är en hedersbetygelse. Annars hade de inte sagt, annars hade de inte tyckt det. De hade inte vågat det, eller så hade de inte ens brytt sig om. Det finns ju massa vuxna människor i deras omgivning som de som kanske inte har några känslor för alls. Mm, mm. Men att man då tycker att ens bonusföräldrar är jobbig och, eh, och så då betyder det att man har en viss känsla för att den personen betyder lite mer. Ja, och nu också när de blir äldre så har de ju faktiskt ett val. Skulle det vara en krissituation att, att någon verkligen tyckte illa om mig eller hade svårt att bo i samma hus som mig, då skulle de ju kunna säga att Nej, men jag vill bo mer hos min biologiska pappa. Tycker du inte att det är lite mysigt när de smsar dig och frågar dig om saker istället för mig? Det var väl här dagen. så smsade Saga dig och så vi satt på åt eller någonting. och så Hon fick någon kris. Var det, ja, det. skor som skulle... Ja, skolan och strumporna var helt genomblöta och det var inför premiären. Ja, men, men hon har inte skrivit till mig, tänkte jag. Nej, men det händer lite. Det kan, det kan lyckas göra också ibland att det tycker jag, fråga är just de här praktiska saker. Dels så kanske de vet att det är jag som kör bil, och att det är jag som kan kanske hjälpa till i sådana akuter. Men det hade ändå kunnat vara så att de hade gått via mig jag att jag det. skulle fråga mm. dig eller på något sätt. Så att jag tycker att du ska ta det som. Ja, men det, ett det är positivt erkännande. Ja. Mm. Men det som jag önskar som förälder är ju såklart att mina barn ska bli. Vuxna, glada, lyckliga och leva sina egna liv en dag. Det är väl det som alla föräldrar önskar för sina barn. Ja, och alla bonusföräldrar förhoppningsvis också. Ja. Jag funderar på, kommer det bli någon skillnad när vi gifter oss? Det är ju en symbolisk handling och en juridisk handling. Men kommer det bli någon skillnad för stämningen mellan mig och barnen till exempel? Finns det någonstans hos dem att de inte är säkra på att jag kommer att finnas kvar väldigt länge i deras liv? Jag tror faktiskt att just för barn så är det en ganska stark markering när någon gifter sig. Det tror jag faktiskt. Mm. Plus att du och jag kommer att ha samma efternamn. Och ett av barnen har haft en önskan om att också ha det efternamnet ja. i sitt efternamn. Så att det blir ju en annan. Det kanske knyter oss ännu mer samman som familj. Vi får se. Plus att vi kan lönmörda dig och ärva dina pengar. Ja, just det. Det är ju det viktigaste med, med giftermålet förstås. Det är väl det. Gift, giftermålet. Alltså gifta, gif, förgifta. Förälskad, förlovad, förgiftad. Det är väl så det brukar vara. Jaha, förlåta, förglömma, försaka, förminska. Nej, nu får vi nog sluta. Nu börjar vi flumma ut. Vi kan avsluta med att berätta vem som vi har som gäst i nästa veckas podd. Det är Helena Magdalena Ivekrans. Och hon är en spännande kvinna som just nu har börjat skriva horoskop för tidningen Tara. Just det. Tidningen som du ska läsa om några år för det är gamla tanter som läser den. <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. Och gamla tanter nu för tiden är väldigt fräcka, coola damer faktiskt. Mm. Och som jag minns det så var jag ganska snäll där och ställde öppna frågor som inte avslöjar så mycket vad jag tycker om horoskop. Nej, Martin tror ju inte på någonting förutom sin egen storhet och grandiositet. <laughs> jag tror ju mer på vetenskapen och mer på astronomi än astrologi till exempel. Jag tror på att man måste tro. Ja. Ni får lyssna nästa vecka. En spännande intervju gjord på Chalmers i Göteborg. Fortsätt att höra av er via Facebook eller Instagram eller mail. Och där har vi en adress som är bonuspappan.plussmamman Och vill ni så får ni gärna gå in och ge oss ett litet betyg och en recension på iTunes också. Ha en riktigt bra vecka! Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej Hejdå! då! Ha, ska du väga och trumma nu då? Ja, jag måste bara fixa till virven för sägarmattan lossnade. Det är ju den här nya lilla virven som min pappa har ärvt som har legat i ett garage i 40 år. Det var väldigt torra snören. Syns det på min blick att jag har slutat lyssna? Ja, sägarmatta, vet du vad det Nej, säger mig ingenting. Nej. Det ligger under virven på det under skinnet och gör att det liksom rasslar lite. Så det är metalltrådar. Oh, okej. Okay. Jag ska vila lite nu. Hej då! Hej då!